ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَعْدِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ دمخ کے آیات سرمان عصبت دعا واضح تے چھکلتا دمخ آیات نازل شا وَإِلَاهُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد نَعْلَامَ وَا هِدِيَ اسْبَابِ النَّزُولِ کی کوئی لَامَ قُرْتَبِقِ وَتَبْسِرِ قُرْتَبِقِ اَوْا صحت تفاسیر دی جمهوری لیکلین چې کوفارو د قرآنه او جې را یوو د تر کار نه سموځله د مخلوق د پاره خدایانه کاپګي او بعضی تفاسیر کې د خازم د وغیره کې چې هغه یو قطی بند دلیل فشید نو الله دعیت نازل کین کې خلق السماوات کله دا ټول د مخلوق په اړه غږه ها ټول تنظیمات کولی شي jira تنظیمات او دلیل په سند دا ډور لولیک ارونه دا دلیل اگر چې ما قبل لپاره دلیلونه د هغې آیات کې مستقلی مضمون ده الاه تعالی طاقت او قدرت بیانینه دا الله قدرت او طاقت نه هی بیانینه شی صاحبه اعتن سرې دې کې سوچو کی نه ده الله تعالی قدرت باندې او ني طاقت ومني يواله بم دې ته تعليل عقلين ول ملي نه عقل په دې معنا باندې چې مضمون مذكور ده پدې کې انسان عقل استعمال کړي نه الله وو پیږي الله طاقت کو پیږي ان في خلق السماوات کې نن پیدائش د اسمانونو مزمن اسمان په دې چې هغه راځي د پیلایښه سمره له اسمان د هغه څخه متینګه هغه قرانیز مکا لفظ مفرد کذا الارض خلاص جنس دی هغه لفظ متورال او زمکی ومن من ذاکر ازو واله الارض اختلاف الیم اسمان مستکی حقیقت حق ور حدا تا کوي ان په خلق السما دا آسمان موجود نه انکار کوي الله کا قضا او ترشی مې دی سنځلان او دا به نظر منته حد سره جلیږي لږو انده چې نظر ختمیږي نه سړی نظر مې ته لګي وهه ان تراځه تاسو strafe کیناره کې ګورئ چې څه پام نه غانې نه فر نظر منته او دا اسمان سزان ځان وجود او حقیقت نشته پر پرمالین فی خلق السما مستقل مخلوق ته دغه مخلوق پر ايشته دز مکه ور پر ايش او اختلاف بل نه او په اختلاف د شپه او درجه کې اختلاف د او درجه نه مراد اغنی یابت یو لرش بلرش په دای دلائل یو جرم د आपले اختلاف مطلب دا یو بطیارتا بلکرانا دا اختلاف مطلب دا یو زی بل ارازی یو کمیگی بل زیادی بل کمیگی بل یو لاندشی بل او دشی دشپو درازی مختلف اختلافات تی پگراموالی اخوالی کی راناو تیارکیت لو اراغ لو کی کی ان اللہ برمائی گا آئینا آد پدې دی کې ما آیا دغه ډېر سردارو لا آیا په اسمانونو لا آیا ډېر نه لري او انکه په چیم سره وګورم وکړ یو شان او د ځمې لاري یو شان خار د مختلفو ډیاقې مختلفې وي کې هر ميته مختلف قندونه پدې کې نو انقلاب د شپې او د ورځې کې دې کې نه خېري اودا اور کارا کشتو اور جازویو فن تا لویر بی کشتا ہے اور دے زمانہ کے جکم جازویو ندر اغیر تم بلی کی دو لگو بانده اطلاع کی مازوان میں نصفن جکم لیر بی جازوی ندر اغیر لیو کشتا ہے کارے بانده اطلاع کی جمع رہے وہ پرادم استعمالی جمع مستعمالی کیا رہا ہے تجریفی البحر جب سمندر بجنی فلکون اٹھانو نو بڑی جاسپل وزنی او بیعتا سو بڑا پانے کی یہ مستقل اڈا جوڑا پڑی جازون اکنی پکی کینی او دا اللہ حکم دیدلیر کیتے جو اس ڈوبیگان او دا اللہ دا کٹتے کود رکھتے ابل سے کہا بیمائین پا اون ناس پا کشتو جازون کی چلی کی پر سمندر کی پسسرہ چلی کی بیمائین ناس پا معلومی سران یہ ان پا اون ناس چلی خلقو تا قائدے وار کی اس شعرہ شدی خبر لاغین انا قاوست الفائقی سامانو نوڑا وارا نفذیک من اللہ وینن خیلی حد دلائل نکی دا اللہ خوزاتا او بل پسکی دلائل دی وما انزل اللہ من ما اللہ دا وریزی نو اسمان حل جد اسمان ویلی کی وریز موجد دا ری جد اسمان ویلی کی مراد وریز دا تا باران دا اسمان نو راوری تا دا وریزی نو نو احیا واسب د ژوند یوه ویلولو د ورګي وو د زمکه ژوندون د عیش شینواله او الله پرما او با شنکی با آدم آدهان رست دو شوالی دنینا زمکو چشیوی فتریو کی اس شیپ نظر اونی کی زمیدار کرشو و بث فیہا من کل داد او فارکل دیا اللہ کلا من ازمک من کل داد دا ہر کسم زندو سر دادتا در بیعضوب بنا چا کزمک آبانے کم تنکونہ ہوئی کزمک آبانے گرزید دادتا ہوئی اور اوید کہ او بنځه کې ارضو له سم څخه راځي اته الله سم خلق کړه ټول دابهه او له سم څخه راځي ومام دابهه په ارض ایلا الله سبحانه هیڅ یو دین نه سم کوي هیڅ تر رزق ایال الله رزق الله ورګي دغه سبب الله هواشي الله په یو نه پیدا کوي دا بل پس موږ زه نه قرآن ته مستمر دا دغه دغه پس موږ به نه ګرځي کومه بلغزت پسی گرزی سوک سمندرون کیلی سوک زنگلون کیلی سوک جو کیلی سوک لندو قدرت اللہ و تصریب دیگو یا پالے گلو نارے گلو دا حوا گانو تصریب تاؤن عبداللہ پین پاس خازین لیکن دا اللہ یا اللہ دی را ورا اللہ کے عادیان حلاق وکانا پا حوا بانا اما آدم فا اولی کو وریحنی سرسرم آدی تیزت چندہ تیزت اللہ یا پوشیم جدا ہوگا ابی آرے دنگار دنگار دنگا حواگا مختلفی حواگا نہیں قبول ہوئی قبول چوتا مغوای حرق و لزنزل بعد سباوت بری قبول ہو توی یاوری ازی چھے دبور چې چې ته شمالي د اسمان مستقي دبور د تورنې شاعت راپې لګینده په شاو او تختي د کابل ورېزه پرې اسمان کې پرې کې بارون نظریه بعد سباب د نسیم چوده یو کابل د په دبور ده په شم الی کې چېګه مې د شمالي نارځي اې په شم او چېګه مې جنوب نارځي نه یې د عربې کې جنوب جنوب حواله کوي په دې جنوب دی او تو شمال لو شمال نجد الجنوب كما رايوا الجنوب هواي شديد كما رايوا تشمال اذكر ان يقبول بنت دابور في زمن المقبا قام جتات بالاندله والتاوي مختلف که بیتی مختلف کی گی تیزی کل سلوی تر اپنی مختلف کی گی تصریف مطلب تر اپنا کل شمالنا کل جنوبنا کل کبلینا کل نمر خادنا او دا کانگی کل گوئنی کل ایخ او کل دا چی بوٹی ورسر باردار دار چی او شان دی حاکیم شان دی حواغانی چه سر اپسل حشتہ بارو نو مختلف قسم هغه باندې الله دې څنګه قدرت دلای غلا آیات او سحاب المسخر ودکره ان په هغه ریسم دلای چې کومه تابع کې شي ود مسخر مطلب دا الله د حکم تابع ده مخکته نو ورکه چې کوم مسخر ده په مابین د اسمان او زمکه کې په ټین نو لري سره دا ورته ورته بولنه کوي ورس ته ودی په ټین نو ناللہ پرنائی این نفی خلق السماوات دا تور تور سردہ اخیری تکی لگے لئے لئے آیات تدہ تور رکی آرہی اوکے بنا بلا دلا دلائے لئے اے سڑے پکی سو جو کی بارحال سوچ دو پارم خلق پکار پا دے لئے قومی آقلون داس اکوم چاہی دا آقل نکارک دی آقل استعمالی دا آگی دو پارپدی کے دیر ملوئے لئے دلائے لئے بچیدی کے سڑے سوچ کی سوچ دو پتلا ہے جو چی اغزات تقدره لگی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ الله اللَّهِ اَنْدَدَنِ وَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ دا رد پر شرق بانده خصوصاً پر شرق پر محبت بانده بازه دا خلق و ناغذ سو دی چینی سی علاوه دا اللَّهَنَ اَنْدَدَنِ اَمْسَلَمْ دَا اللَّهَ نقاض تا ندیو salon دی انسانانو دی اوہ کا دی پریانو دی اوہ کا دو ماو ندیو کڑی خوندو ندی وچھ کی اوہ یحبون احمق عب اللہ اگر ایسی محبت کے سنگ چھ دا محبت کے نرہ شکش اگر محبت کے چھ دا اللہ محبت کے اللہ سرہ محبت سرے تو اللہ کا انسان سیدھے لگئے ادھے تک کبوت ہو دا گا انسان نگف اللہ صرف صرف محبت کئی دہ اللہ صرف محبت کئی داغر اپرا قربانی کئی داغر اپرا زبا کئی نداغا انسان بیار آلگی تو بودھ سر زبا کئی مشرکان اب تکیت و برکانی ویسا کرو آغاق تبراؤستو چاروی پاگے بیال آئی نبیا نظر نیانس قربانی دار اللہ رکار کئی ندائی رہی رکار اللہ رکار کئی گتاہ بابال اوڑنگا پلال دایات ساته تکرب دائر اللہ ورد آیات ساته چکم عبادتون دا اللہ سے رخاص تی او دا ایات ساته نظر نیاز دا عبادت تی یعنی تکرب و قربانے ساته دا اللہ کا حسل و دا اللہ دا پارا کولی شی بلچہ تقول جرے اغا مستحق تے دیگانی عبادت مستحق تے دا کبابا دے یا ولی دے نبیہ حقا کرے کم مستحق تے نگانی یا ولی شو حق داری ندار سا اللہ کی حوث دے پاکی دے پاکیم سر آرسا کئی نو بے گنای کبیر روحان بارحال دا غشی کتاب دا بسم اللہ ونمالالتا بیال نو مطلب دا شو يحبون ہم که حب اللہ دا اللہ دا شریک کیچے کم سی دار و کو اور عبادت اور ناظر و کم دا اللہ تا پارا پارشی نو بے غیر اللہ تا پارا کئی نو دا, دا دا اللہ صلو دا محبت کی شریک کنشو او فلک ګرځي چې څرکه نو اوم د الله تعالی محبت به کامله الله سره او کجاسره دی نو سپلالي او غرز باندې باندې د الله لپاره او د الله سره کې الله سره د څوک شریکه مقدم محبت او بیا نجاز الله سره دې کې څوک نشریکه چې کوم د الله ترا سپاتيه به غیر ته نه اته شک محبت فلمتلاوندتشو چې جمع عبارات الله ته ترتیاغي او تغیر دا هو دا محبت ته تر وصل کا تکه کو دعا کې دا الله ته محبت ته وینا الله ته تجاری قصیده کې دا الله ته محبت ته وینا کې دا تا دا محبت وینا کې دا غیر تمشورو کو نذر کې دا الله سره شری مدیدا دل کی شیخ محمد وہ الذين منا شد حبا لله چکن مسلمانان دی اللہ فرمائے اشد حبا لله دیدہ لک محبت چڑی سختھا ذمہ دار سر عزت خدا تکمزه کړه په حق بینچې سر لگاچي سر دغه وکړ امر اندال په تا چې د په جو محبت کی دغه سره محبت سیوال طاقت تنظیم کی برداشت په خدا د تنظیم کوته کړه په ګنو پټه په وشن غنی به هر مسلمان محبت الله سره سواده زکوۃ تصدیق زکوۃ او رکوعي او دا د الله او چې ایمان نه اشد حب الله پر څه ایتونه باندې ځان پوهه چې دا ورپسې کونکي د دې آیات او ورپسې آیات د دې آیات کې الله تعالی د تہ حالت د کافرانو باندې چې کم حالت بددی اخرت کې مطلب زموږ خبر راشي الله تعالی فرمایي چې دا کافرانو په دنیا کې قلعہ علیکم اوونی پس تروب باندې اوونی کم چې د دوی با اخرت کې وي کم حالت چې بددی په اخرت کې وي ا علی د په دنیا کې او د نشنا علی د اوونی د نشنا علی د اوونی ډیر یو خطرناک منظر بلنع کرمائی و ایز یرا اللذين ظلمو ایز یرا اون العذاب کچھره لیدلو بید دی مشرکانو چھکم شرکی ظلمو نموراد اشرکو دی چھکم شرک وہی فکم وقفی شدی آخرتی عذابو او ای ویرا اللذین ظلمو کچھره دی دید احپل زانونو لیدلو بید اغا احپل منظر لیدلو بید کم منظر ایز یرا اون العذاب جکا لیدک کامت که عذاب او نی اغا منظر را دنیاکی نو یو ډوره یو نشناماله <سؤال> ورېدلې اوله ان القوه لله جميعا خپل حالت دغه خطرناک زکه دې دې چې قوت دول الله تعالی چې ګروته الله تعالی تعالی ون الله شديد العذاب دا الله عذاب کوي ته هیڅ څه اول تر خپل خطرناک حالت بداو دې خپل حالت خطرناک زکه دې دې چې بنت تر خپل استبرق الذين يتبعوا من الذين اتبعوا چې کوم ته چا اتباع پېښې وره عایب برعت اختیار کیداله چانه چې د چا ته د لريشي چې چا ته د مطلب دا د دې کاپانه د خپل مشران باندې نه نه مشران وو دا غټم کو چې سبا زموږ ستاسو مسجد هیڅ تخلق کار یو ترته بلطاف کو چې رچا مشريو سرداري سو کې د خپل سره شریک کړی دی ته چا اتقبا کړي دا چپ خبرابادي د متانو عبادت کړي اي بو توي دا شخص تل کار کوي نو چې درته ته خپل مشهور کوشته دی بلطاف ذات دا الله د قدرت والے ذات صح عذاب را مخه تشي اور درما حضرہ داوشی او تکتعت به الاسباب اسباب جو مال سبب درسات وي دلته من مراد مضبوط العلاقي چې کوم مضبوط تعلقات قیام کړی استادنا کلمه د تعلق ته عام فائدن ورکړي کستا ملګرتیا ده اغان فائدن ورکړي کته دغه ته ایبالت کولایږي اغان فائدن ورکړي چې کوم اسباب د نجات دی اغم کړشي چې په ان تاسو وای چې بل طرح تا عذاب بلکل گیر چا پیر راتوشی او دا سی زاد عذاب تاکن چکل طاقت والا عذاب دا سخ والا عذاب دا اکتا عذاب دا انسان راتوشی بل طرح تا اسباب دا نجات کنو شی نجات و کنکه دوستی دا عملگردیالا او دا کرنگه نینیا کی دا بوت اعبالت کرده دا غر ارس ختمشی او دا سی ٹیم که چه سڑی زان تاو مولی او دا دا بس اللہ او جی, جی دا خبروشي چې د قیامت کدی دنیا کې اهاله کډه وه کم چې د دې اخرت کې بکیږي چې دي عذابونه نه ولا ستا حنزاب راولي خپل مشرانو ته او ستا حزاب ټول کوه دي دینونه دي مشرانوونه دي کشرانوونه دي اسباب د نجات کټ شي الله او کداه حالت د دنیا کې لرل نو شناشنا حالت پری حالت باندې الله او جی رې کوم کیا... حالت ده دی. غیر دې نشنا منظر نتخیب مخربی و تحرکی اللہ کلا دیتا وردی اوار اللہ کلا با اکیری ایاد وقال اللذین اتباو دادی او اخبرو که خبری خطرناک منظر بی چه مشران مختشی دا کشران انا چه کن مشران اکلی با دید بطان عبادت که دای خبر من لیوا دا غی اتباعی کریوا چه غی ترختشی دا کشران با تسوی خان کشران با رتن و خبرو که خبر الله را نکل وقال الذين اتبعوا له ان لنا كره كم جي تابعين دي کشران دي هغه وو لو ان لنا كره کاش ته زمون د په دنیا ته پیړتل او دا مشران هم د په دنیا ته پیړتل نو پانا تبرأ منو موږ اي دي نه ځان بيزاره کړو دنیا کې به څه پوښيو کما تبرأو منا الله تعالی فرمایي چې هغه دنیا ته تل اللہ پر نئی سنگے چیدی یو بل باندھوز بلیم لگے او یو بل براعت دی اختیاری کذالی که یوری ہیم اللہ او بخی اللہ تعالی دکرنگی دیتا اعمال ہم دی حسرات دی چیداب و قدی باندھو حسرت دی یو ملامت یادی یو حسرت دی حسرت سخت دی, دی یو طرف کا عذاب دی بل طرف کا مشرعان نفکشو بل طرف اسباب دی جاتن ختمشو او کله وی دا نشه عازدیز به وطن د خپلواک خپل حق مهم کوم دی په بن معلومات کې انتهائی افسوس وکړ چې موږ دا شرکی اعمال نه وکړ کله فرمای چې ضمانت د پیداور کې نه و ماهم بخارجین نه النار نه ضمانت هم پیداور هیڅ ګډه معلومات شي دلته په ګناه معلومات شي پیداور کې توبه او واسره کوفر ته ګونه نه توبه او پیداور کې کله فرمای اللہ وتعقل اموال اللہ کی جوڑے گردشوں کرے یعنی کہ باگے ملامت تشیب و انہم بخارجین من النار ذکا ملامتیہ بیا توبہ نہ دا دیت ہے سپے نہ ور گئے دیوور کہ قطی دور نہ ونی چھوتے ان بی خالق السماوات یہ کہن پر پیدائش کا کے والا تے کے ولعدوفم کو کے وقت لا قل لیل و کنیاۃ دش کی و النهار و فرزت یوبل محطرت یو زیو بلرازی ولد پل پل لتیوی کنن پا کشتوکے اللتی آکشتی تجری چروادنی چی اوڑی پا دریارکے تجری پل بحر چی اوڑی پا دریارکے بے ماں وامالو ناجن ماں ناس چپے دوارکے خلکو تا رواندی اوڑی تجری چروادنی پل بحر پسمندر کے بے ماں تا مانس رائن ماں ناس چپے دوارکے خلکو وما او یقینا فشيکه ان در الله تعالی نازل کړي دي الله تعالی را ورول الله تعالی من السماء ذوالسلام مما ينبو طاحي هاي وختلاش کې دي په سبب دې باندې راځه عظمتا بعده وخت هرڅ ډول توالي دينا فبستغفرت دي بیا خدمت کی من کل دعا هر کس ما ژوند د حالگانو کې او تصری پر یا پهړدو راړکو د حالگانو کې وسه حاض وسه خري او تاور مساخرري چې تا شويدي ماسمان او دم کې د پهې کوو کېکی نه نه نه آیا د لا د کوپتی نهقاون د پادا کوم یا کدون چا کل لري جاخ په انسان <سؤال> په عتب سره حیوانات نه ممتاز چې هر کلي بدینو سږ کې چې هر کلي کمکل شي اته به خلقې ونه وي ښا هغه به د خپل په مکلفه کمکه انسان یو کلي وي په دا کلکانه نام مکلف دی یو چې ختم شنه ته مخ خلقې ونه ومن الناس بعد خلقنا منا شخصيات تلهو جنس من دون الله, دَ دَ اللَّهِ دا دا دا كحب كحب ما شاد اللهنا ان دان شركاء لله سبحانه يحبونهم بها محبت كيدي سرع تعظيم بني كي تحب الله فشان محبت الله سنج محبت مسلمانا و الله تعالى سبحانه كحب الله كحب اشان ده محبت مسلمانان ته الله سره والذینا سلامو جمانه رسول اشرف درو صحکه محبت برته ما محبت لله الا له کرا ولو يرى الذینا وكجلیل ذلوا تمام جمانه موشي شرک خالد د نفس خولو خپل منظر دی دی ان يرون العذاب طارق جدیه امین ازاد لرا اخرت کی وناشنا حال الدخت اللي دي الاولين ان القواته ذكيان كن القوات دي لله عز وجل تعالى جميع البطولات وان الله وكرم الله تعالى شديد المعذب شديد العذاب عذابكم نو حالت لیته له خپلو اس پا او ک تبرئ الی نتب یوجبرات به اختیار کی الی نا کسان ذنب بیزار کی او تب یوجی دلتا د ورشیدا ینه شران بزاره کی من الی نتب او د شراننا زنب بیزار کی بشران تو بخپل کار ک من الی نجان بزاره کی کسان نا تبه او چی تابداری کړی دا ک شران اعلان ورا اویا عذاب او ديو ني عذاب او ضرو به فشار مشران وتتقطع اوقات شي بهم دي باندې الاسباب هغه اسباب دي نجات ده محبت نو دې مشنا حالت په الله دي تلیکا غه اس دي تلیکا نو يره الله ورته چغور حالت بنده را قیامت کې اوس په شرک م صبر قال او يا پسیت تو چې تعبیدارري کې ده لا خل سه تعدار لو لنا کارتن يې که چې کاش ک چلووي زمون د پاه کار په واپسي دنیا ده ف را من لو د مااش پن ويز مع دمون د پارهقر ررجعادله دنیا دنیا دا ورثه سي فنتبرع منهم ممن وبذاری اختیار करावा من در مشراننا چې چا د بیلریو کولا کما دا پرو منا سمجدي بذاری اختیار کړه منا زموږ د آخرت الله فرمایي څنګه چې دوی د دې په بل اختیار کړل دي کدا لیکه ومده کړې او بل آزاد یریهم الله چې خيبا ان الله لدیه اعمالهم اعمال شرکیت لري حسرات دي صداب ندامت پی افسوس دی دا مې وې ځان لاځي وما هه منبې دي به خارجي کی من النار دور نه دا. ندامت داس په یوه